פרק כ"ז. עם בוקר נועצו כל ראשי הכהנים וזקני העם על ישועה כדי להמית אותו. הם קשרו אותו, הוליכו משם ומסרו לפילטוס המושל. יהודה שהסגירו כשראה שהרשיעו אותו, התחרט והחזיר לראשי הכהנים ולזקנים את שלושים שקלי הכסף, באומרו: חטאתי, כי דם נקי הסגרתי. אך הם אמרו, מה אכפת לנו? זה עניינך שלך. הוא השליך את הכסף לתוך בית אוצר המקדש, הלך משם ותלה את עצמו. לקחו ראשי הכהנים את הכסף ואמרו, אסור להכניס את הכסף לאוצר המקדש, כי מחיר דמים הוא. התייעצו וקנו בו את שדה היוצר לקבורת הזרים. על כן נקרא השדה ההוא שדה הדם. עד היום הזה. אז נתקיים מה שנאמר ביד ירמיהו הנביא: "ויקחו שלושים הכסף, עדר היקר, אשר יקר מעל בני ישראל, ויתנו אותם בעד שדה היוצר, כאשר ציווני אדוני". ישוע עמד לפני המושל. שאל אותו המושל: "אתה המלך היהודים?" "אתה אומר", השיב ישוע, ולא ענה דבר כאשר האשימו ראשי הכהנים והזקנים. אמר אליו פילטוס, אינך שומע כמה הם מעידים נגדך? אך הוא לא השיב לו אפילו על טענה אחת, לתימאונו הרב של המושל. בחג היה המושל נוהג לשחרר לעם אסיר אחד על פי בחירתם. אותה עת היה להם אסיר מפורסם, בר אבא שמו. לכן כאשר נקהלו, שאל אותם פילטוס, את מי אתם רוצים שאשחרר לכם, את בר אבא או את ישועה הנקרא משיח? כי ידע שמקנאה מסרו אותו. כאשר ישב על כס המשפט, שלחה אליו אשתו לאמור, אל יהא לך דבר עם אותו צדיק, כי רבות סבלתי היום בחלום בגללו. ואולם ראשי הכהנים והזקנים שכנעו את המון העם, לבקש את בר אבא ולהכחיד את ישוע. פנה אליהם המושל ושאל, את מי משניהם תרצו שאשחרר לכם? את בר אבא, השיבו. שאל אותם פילטוס, אם כן, מה אעשה לישוע הנקרא המשיח? שייצלב, השיבו כולם. אבל מה רעה עשה? שאל. אך הם צעקו ביתר שאת, שייצלב. כשראה פילטוס כי אינו מועיל דבר, ומה גם שמתרגשת מאומה, לקח מים ורחץ את ידיו לפני ההמון באומרו: נקי אנוכי מדמו של זה, זהו עניינכם. דמו עלינו ועל בנינו, ענו ואמרו כל העם. אז שחרר להם את בר אבא, ואת ישוע הילכה, ומסר לצליבה. לקחו חיילי המושלת ישוע לבית הממשל והכהילו אליו את כל הגדוד, הפשטו והאטו עליו מעיל שני, ולאחר ששרגו עטרת קוצים, שמו אותה על ראשו. נתנו קנה ביד ימינו, וכרעו לפניו כשהם מתלוצצים בו ואומרים, שלום לך, מלך היהודים. הם ירקו בו, לקחו את הקנה והכו על ראשו. לאחר שהתלוצצו בו, הסירו מעליו את המעיל, הלבשו את בגדיו, והובילו להיצלב. בצאתם מצאו איש מארץ קירניה, שמעון שמו, והכריחו אותו לשאת את צלבו. הם באו אל מקום הנקרא גולגולת, כלומר, מקום הגולגולת, ונתנו לו לשתות יין מהול במרורת צמח הראש. הוא טעם, אך לא רצה לשתות. אחרי שצלבו אותו, חילקו את בגדיו בעפילם גורל, וישבו לשמור עליו שם. מעל לראשו שמו את כתב אשמתו, זהו ישוע, מלך היהודים. אותה שעה נצלבו איתו שני שודדים, אחד מימינו ואחד משמאלו, והעוברים שם גידפו אותו, הניעו ראשם ואמרו, ההורס את בית המקדש ובונה אותו בשלושה ימים, הושע את עצמך, אם בן האלוהים אתה, ורד מן הצלב. כך גם התלוצצו ראשי הכהנים עם הסופרים והזקנים, ואומרם, אחרים הושיע, את עצמו אינו יכול להושיע? מלך ישראל הוא, שירד עכשיו מן הצלב, ונאמין בו. בטח באלוהים אתה, יפלטהו, אם חפץ בו. כי אמר, בן אלוהים אני. כך חירפו גם השודדים שנצלבו אתו. משעה שתיים עשרה בצהריים השתרר חושך על כל הארץ עד השעה שלוש, ובערך בשעה שלוש צעק ישוע בקול גדול, אלי אלי למה שבקתני? כלומר, אלי אלי למה עזבתני? כמה מן העומדים שם שמעו זאת ואמרו, לאליהו הוא קורא, מיד רץ אחד מהם, לקח ספוג ומילא אותו חומץ, הצמיד אותו אל קנה והגיש לו לשתות. אך יתר האנשים אמרו, הבה נראה אם יבוא אליהו להציל אותו. ישוע צעק שוב בקול גדול ונפח את רוחו. והנה נקרעה פרוך את המקדש לשתיים, מלמעלה עד למטה, והארץ רעדה, הסלעים נבקעו. הקברים נפתחו, וגופות רבות של קדושים ישני עפר נעורו. הם יצאו מן הקברים אחרי שהוקם, נכנסו לעיר הקודש, ונראו לרבים. שר המאה והאנשים אשר איתו, השומרים את ישוע, כי ראותם את רעידת האדמה ואת כל הנעשה, נתמלאו פחד רב, ואמרו, באמת, בן אלוהים היה זה. גם נשים רבות שהלכו אחרי ישוע מן הגליל ושרתו אותו, היו שם והתבוננו מרחוק. ביניהן היו מרים המגדלית, מרים אם אמ יעקב ויוסף, ועמם של בני זוודאי. לעת ערב בא איש עשיר, תושב רמתיים, יוסף שמו, שגם הוא נעשה לתלמיד של ישוע, ובא אל פילטוס וביקש את גופת ישוע. אז ציווה פילטוס למסור אותה. יוסף לקח את הגופה, עטף אותה בסדין נקי, והניח אותה בקברו החדש שלו, אשר חצב בסלע. לאחר שגלל אבן גדולה על פתח הקבר, הלך לדרכו. מרים המגדלית ומרים האחרת היו שם יושבות מול הקבר. למחרת, ערב השבת, נקהלו ראשי הכהנים והפרושים אל פילטוס. אמרו לו, אדוננו, נזכרנו כי בעת שהיה חי, אמר המטעה ההוא, אחרי שלושה ימים, קום הקום. לכן, צווי נא שישמר הקבר עד היום השלישי, שמא יבואו תלמידיו ויגנבו אותו. לאחר מכן יאמרו לעם שהוא קם מן המתים, ותהיה התרמית האחרונה. גרועה מן הראשונה. אמר להם פילטוס, הנה לכם משמר, לכו ושמרו כמו שאתם יודעים. הם הלכו והבטיחו את הקבר בכך ששמו חותם על האבן ויציבו משמר.